Psüholoog maasikas astus klassi, silm oli vidulik Vaata uurivalt esimest klassi, klass oli pidulik Iga särgike värskelt pestud, paelaked riigitud Lapsed istusid nagu kästud, näis kuhu liigitud Psüholoog maasikas annab teada, kes see on tasemel Ette poole seistuma seada endiste asemel Hoopis arenend lapsel minna, teise klassi on luba, üsna varsti lähevad sinna, kohe järgmine tuba. Testis küsiti, mille poolest erineb lennukist lind. Lapsed kõigist pealinna koolest maasikas teavad sind. Keegi ütles, lennukid tiivad paigal on, suurt ei liigu, linnul liiguvad teda viivad, maasikas ütles viigu. See pole hoopiski peamine, vaid üks on elutaasi, asi. Teisel on elusa teadmine, verd on ja sulekesi Heino arvas, et linnul pole viis nurgast lugu Aga lennumasinal pole jälle niisugust pugu Kellel linnul on rõngas jalas, see on vist abielus Arvas, tiluke aasta alas, aga see polnud ilus Psühholoog maasika meelest, kes kuldis vastuseid soris. Lapsed võilile pärgades lõputus koridoris. Temus toorise alguse koolis, kui tundsin, sest toori on muu. Mitte ja nolliks ja hoopist eri kooli rongi peru. Nüüd on läbi need koolid, läbi need soonid ja looming on more. Nüüd andru selbig, koolides õpivad ja see on more. Need troonid on mo. kroonid on moa Mul pohku su tunded, sest sul olid pohku ma tunded Kui ma olin idiotina, erikooli rongi perronil. Nüüd need koolid on moa, soonid on moa Kust hinge pressitud mässu plakadid endaga toon See ma stori sai alguse koolist ja nüüd see ma stori on oh! on moa Need on moa Ja mul pohku su tunded, sest sul olid pohku ma tunded Kui ma olin idioodina erikooli rongi perronil. Yeah Need on mo. Need kroonid on ma Mul pohku sa tunded, sest sul oli pohku ma tunded Kui ma olin idioodine, erikooli rongi perroonil Need kroonid on ma Need on ma. Yes Ma tapan need fiidid, oh jaa, ma tapan need fiidid Ma matan eliidid, need targad lapsed seal kõrval klassis elavad Musti reluguid, see mida mu vastaka kriibib on endase haratud pildid Ma tapan need fiidid, ma plafatan fiidid Nad ütsid, ma psaalselt saata mogiidiks Ma matan eliidid ma, Liikusin ringi patakas riime ja tapar taskus Ja nüüd ma tapan See vägival aparat mida kasvatas friigiks Teile tundub ma naglagud 90 prosedist on taada nagu nanareplik Kui toota, ma ei lase sind lahti Kui need sõnad kannaksid maski Siis ma pigem panen nad sahti Veel parem kui jätan paperi valgeks ja rabelen lahti Õgin kliseed, need fake ideed Ma mõtet, et ukku ma en tunnimees Ja kui need sõnad kannaksid maski Siis ma pigem laseks nad la Ja poco on põhku sa tundet, ja sul oli põhku. Mõh tundet, kui ma olin domo. erikooli, domo. verrooni. Need tronid on ma, need kroonid on ma. Need tronid on ma, need kroonid on ma. Ja mul põhku sa tundet, ja sul oli ja need kroonid on ma. Ja Ma kas hullu meel luule, nägeb, kuuleb, sõna, skulptur, värse, tundma, et tuid, siis tea, ma ise endalegi mõistatus. Ha. Oma mõtete tukkume on tunnimes, kelle ärgates pool muud võimalust, kui hakata lahendama oma mõistmatuse mõistmatust. Ja kui sa tunned, et see luule on see südame hääl, mida sa näed ja kuuled sõnades, Ja ma olen su vend, keda kannaks südam. südames Kui toota, ma ei lase sind lahti Kui need sõnad kannaksid maski Siis ma pigem panen nad sahti Veel parem, kui jätan paperi valgeks ja rabelen lahti Õgin kliseed, need feikideed Ma mõtlet, et hukku ma olen Ja kui need sõnad kannaksid maski Siis ma pigem laseks nad lahti yes. Need proonid on ma uh. Need kroonid on ma yeah. Ja mul on poku, sa tunded Ja sul olid poku, ma tunded Kui ma olin nii teodine oli rongi veroni Need kroonid on ma uh. on mo. Uh. Ne tronid mo! Ne kronid oma Ja mul poku sa kundet te sullalit poku ma tundet Kui malid idioti, di nõi rigoli, rongi, perroni Ne tronid oma, yeah, ja neid domo.